Akawaita wale thenashara, akawapa wezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya marathi. Akawatuma wa utangaze ufalumu wa mungu na kupozo wa gonjua. Akawambia msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo, wala mkoba, wala mkate, wala feather, wala moja wenu wasiwe na kanzu mbili. Na nyumba yoyote mtakayo ingia kainihumo, mpaka mtoke mjini. na wale wasi wakaribisha mto kapo katika mjihuo ya kunguteni hata mavumbia miguni mwenu kuwa ushuhuda juu yao wakaenda wakazunguka katika vijiji wakihubiri njili na kupoza watu kila mahali na Herode Mfalme akasikia habari za yote liotendeka hakafathaika kwa sababu watu wengine olisema ya kuamba Johanna mifufuka katika wafu Na wengine ya kwamba elia mitokea na wengine ya kwamba moja wapwa manabi waka lea mefufuka Lakini Herod ya kasema Yohana nilimkata kichua basi ninani huyo mbae ninasikia mambu haya juu yake Hakataka kumuona Basi wale mitume waliporudi walimueleza mambu yote walio yatenda Hakawachukua, hakenda nao faraga ni impaka mjimoja wituwao Bethesida Kwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutu Na makutano walipojua walimfuata. Haka wakaribisha. Haka wakisema nao habare za ufalumu wa mungu. Haka waponya wale wenyehaja ya kuponywa. Na ajua likanza kushuka. Wakamwende ya wale thinashara wakamwambia. Uwagi mkutano. Iri waende katika vijiji na mashamba ya kando kando wapate mahali pakulana na vyakula. Maana hapa tulipo ni nyika tupu. Haka wambia. ワペニニニチュアクラウォーカセマ、ハトナキトウ、ゼディミカテミタノナサマキワウィリ、トゥセポコウェンダ、トゥコアノウリオアト t ハワ o a k テ w a m クラウォーカウォーアウ i w メ k e w リ k ワコ i s h リパダカマエルフタノア a f u ンビオ a フンズ u w a ケ u h a m ケティシェニ k a f ア n y a h キ v ラサフ a k a w a k e カフ s ニャ wote. a k カ i t ーケティシャ i k a テ i アカイトワ o na カテミタノ a ナワレ i マキワウィリ Haka tazama jumbi nguni, haka vibareki, haka vimega, haka wapa wanafunzi wake ili wawandikie mkutano. Wakala wakashiba wote na katika vile vipande vile vubakia walikusanya vikapu kumi na viwili. Ikawa alipukua kisali kwa faraga, wanafunzi wake walikuwapo kumujenae, haka wauliza, Jee, makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani? Wakamjibu wakisema Yohana Mbatizaji. Lakini wengine elia na wengine kwamba moja wapo wa manabiwa kale ka mifufuka. Akawambia nanyi mwasema ya kwamba mimi ni nani. Petro akamjibu wakasema. Ndiwe kresto wa mungu. Akawaonya akawakataza osimwambia mtu ni nohilo. Akisema imimpasa mwana wa adam kupata mateso mengi. Na kukataliwa na waze na wakua makuhani na waandishi na kuwawa na siku ya tatu kufufuka. Haka wambia wote mtu yeyote ya kitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba waki kila siku wa nifuate. Kwa kuwa mtu, atakai kuiponya nafsi yake atayangamiza. Na mtu, atakaiangamiza nafsi yake kwa jiri yangu. Ndiye, atakai salimisha. kwa kuwa ya mfa nini mtu kupato li mwengu ote kama kijangamiza au kujipoteza mwenyewe kwa sababu kila ataka inionia haya mimi na manino yangu mwana wa adamu atamunia haya mtu huyo ataka pokuja katika utukufu wake na wababa na omalaika watakatifu nami na wambia kweli wapo katika hawa wanosimama hapa Ambao hawataonja mauti kabisa hata wawone kwanza uforumu wa mungu. Baada ya manino hayo, ya pata siku nane, aliwatua Petro na Johanna na Yakobo, akapanda mlimani ilikuomba. Ikawa katika kusalikuwa ke, sura ya uso wake kageuka, mabazi yake ya kawameupe ya kimeta-meta, na atazama watuawiri walikuwa kizungumza nae nao ni Musa na Elia. Walionekana katika utukufu, wakanina habari za kufariki kwake, atakako timiza Yerusalem. Petro na wale waliokuwa pamoja nae, waliokuwa wamilemewa na usingizi. Lakini walipokuishamka, waliwona utukufu wake, na wale wawili waliusimamo pamoja nae. Ikawahao, walipokuwa kijitenga nae, Petro akamombia Yesu, サウティーイガトカカテカウィングキセマウニモナングテオルワングミシキエニエ Na sauti hiyo lipukwisha yesu walionekana yupeke yake. Nao wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo walio yaona. Ikawa siku ya pili yake waliposhuka mlimani, mkutano mkubwa ulikutana nae. Na atazama mtu moja katika mkutano lipaza sauti ya kisema, Mwalimu, nakuomba umangaria mwanangu, kukua yeye ni mwanangu peke. なたざまペポ、ほんぱがなえまらほぴがけれれ、てなほんてあきふふふ。ほこな e こ e ポー、わら a もわちい wakasema e n うわちゅうぶわ。ねかわせい、わなふんず imani k i す i c h u p o t o k a ま。えに、きざぜきせちゅうないまに、きりち u ぽとか。い a か a に、なか i ちょこり e はたれに。もれてもなおは a Halipokuwa katika kumuendea pepo akambuwa gachini ya kamtia kifafa. Yesu akamkemea pepo mchafu akamponya mtoto. Akamrudishia babae wote wakashanga wakiwona ukuwa mungu. Nao walipokuwa wakiastaja bia mambo yote ya lio yafanya. Haliwambia wanafunzi wake ya shikeni manenohaya masikioni mwenu. Kwa kuwa mwana wadamu wa anakuenda kutiwa katika mikono ya watu. Lakini hawakulifahamu ni nolile ligafichwa kwa hawa silitambue. Wakaugopa kumuuliza mana yake ni nolile. Wakaanza kuhojiana ni nani atakekuwa mkubwa miungoni mwao. Na yeyesu alipotambua mawazo ya mioyo yao. Haitua mtoto mdogo wakamweka karibu nae. Haka wambia yeyote atakaempokea mtoto huyo kwa jinalangu wanipokea mimi. なえよって、あたけポケアミミミ、あポケア yea renituma。かかわ、ありんど go, みんごにむぬにおて、うよんじゅむかば。よはなかじぶわかもんびゃ、ぼわなむかば。とよなむと、あなたはペポをこじならこ、とかむかたず。かさばぶ、はふわたになしし。よそ、あかもんびゃ、あんしんかたぜ。 Kwa kwa iyei ambaye siki nyumechenu hiu upande wenu, ikawa siku za kupaa kwake zilipo kwa karibu kutimia. Iyei aliukaza usu wake kwenda Yerusalem, hakatuma wajumbe kutangulia mbele usu wake. Wakaenda, waka ingia katika kijiji cha wasamaria, ili kumtengenezea mahali. Lakini wenyeji hawa kumkaribisha kwa vile alivuwelekeza usu wake kwenda Yerusalem. わなふんずわけやこぼう n a walipona ayo walisema b わぎぜもとしゅけことかんぴ a g i z e moto shuke k u t ぼ k anya maana mwana w a d a m あかせまはみ a k u z ろいやなむながにぶよなあよ a まなむなわだんはこじゃあこぜん a w a k a わとバーリこぜおこわわかわんどかわか a k でも i j i k i n き i n ね Nao walipo kuwa wakienda njiani mtu moja alimuambia. Nitakufuata kukote utakakukuenda. Yesu akamuambia mbwea wanapango. Nandege wanga ni wanaviyota. Lakini mwana wadamu hanapakujilaza kichochake. Akamuambia mwingine ni fuate. Akasama buwana nipe rusakwanza niende nikamziki baba yangu. Hakamuambia waache, wafu, wawazike, wafu wao. Baliwewe, enenda, ukautangaze ufalumu wa mungu. Mtu mwingine pia akamuambia, buwana, nitakufuata. Lakini, niperusa kwanza, nikawage watu nyumbani mwangu. Yesu akamuambia, mtu alietia mkono wake kulima. Kisha, akangaria nyuma, hafaye kwa ufalumu wa mungu. Chuo cha Afya na Siasa shirikishii cha padrepio kilitio pumani spire temeka dare salam kina tangaza na fasi za masomo kwa Mulampia. Waa September fumbili shirini, maagul fumbili shirini, mbili. Kwa kuzi za Clinical Medicine, Pharmacy na Ustawi wa Jamii. Kuzi ya Pharmacy, kazi ya certificate na diploma, unataka kyo kwa nufaulo kuanzia ni ne katika masomo ya kidato chini ne kwa mochemia na biologiya. Kuzi ya Clinical Medicine, katika kanzia certificate na diploma, ni nufaulo kuanzia alama ni ne katika masomo ya kidato chini ne kwa mofizikiya chemia na biologiya. Kuzi Ustawi wa Jamii, kazi ya certificate na diploma. ona takiwa kwa nofaulu kuanzia la madini kama somoeyote manne ispokuwa somo ladini na fasi kwa no taka kwa upgrade level five na six pia zipo wanafunzia tatu taka ofanya vizuri katika masomo tapia tablets mpya kabisa wanafunzia tatu wa level six na upgrading level six watapia tablets mpya kwa dila kuni someya chuo cha padrepiano alimbora vifavyekisasa ma baraki sasa maktabaiki sasa na huduma za hostel ada zapatrepiano na fusa na nzindali pokuwaamu tumama umbiaku kupitia www.picohouse.ac.tz au fika chuo ni padrep. マカバーの hospital やルファテメケ、オメレゾザイドピギエ、セフォリサバタノサバ、サビニナネテラティナタノアルバイナサバアウ、セフォリサバモジャサバ、セティナナネイシュウナタノ、セマニナセタ。